Torniamo in voce da Radio Onda Rossa e torniamo ancora una volta, dopo averlo fatto più volte questa mattina a Via Marilli. Pronto, ci senti? Sì, pronto, buonasera. Eh so, siamo ancora, cioè stanno ancora qui praticamente i gli osti, insomma, della della struttura che era da praticamente a fuoco, ma è soltanto l'ufficio so, sotto sotto soprattante, insomma, è la sì. stanza sotto, dopodiché Sì, faccia per chi non ha sentito stamani, insomma, praticamente ieri l'altro notte a questo punto sì, ma... eh, è c'è stato un ufficio sopra che C'è stato un incendio centro. che ha um, interessato, insomma, l'edificio dove c'è anche un un centro d'accoglienza. La stanza sopra e le due stanze sotto praticamente. Poi tutto il resto era abbastanza agibile. Soltanto che sono venuti là bene, sono stati chiamati i vigili eh, del fuoco e una prima riconcezione, insomma, una prima eh controllo che hanno fatto eh, così, insomma, eh hanno detto che non era agibile. Poi dopo il successivo controllo del pomeriggio e mi ci hanno detto no, comunque la struttura è abbastanza cioè ehm soltanto soltanto eh, soltanto quell'ufficio sopra e eh, le due stanze sotto, praticamente due ha preso fuoco. Tutto il resto si poteva si poteva insomma sarebbe potuto essere rioccupato, però comunque non c'era più né luce né acqua, però fatto sta che da eh, siccome c'erano queste due perizie, a questo punto si sarebbe dovuto impegnare l'ufficio tecnico dei degli edifici pericolanti, no? Quello che dove praticamente ehm, del comune sono venuti però non si sono presi la responsabilità e, e a questo punto non cioè dovevano trovare una collocazione a queste persone che però è molto difficile eh, e credo che non ci sia anche la volontà insomma fatto sta che questa mattina allora ieri sera eh, sembra che era uscito qualche posto perché comunque c'erano anche delle persone eh, che avevano bisogno di mh, di dialisi e donne, è solo interessante, permetto che sono 63-64 bambini ed eh, una fascia età da da 3, eh, insomma, a 13-14 anni e non è stato trovato nessuna nessun posto, insomma, idoneo dove accogliere queste persone, se non quella che poi all'ultimo esce di dire va bene, però dobbiamo dividere eh, i nuclei familiari. Eh, a quel punto, insomma, che poi non è che ci sarebbe stata per tutti e eh, hanno preferito rimanere qui alla strada. Anche è vero che poi hanno portato anche i bagni chimici. Questa mattina io ho ricevuto la telefonata, insomma, del di un amico, insomma, qui che sta al centro eh, ospite e praticamente guarda dice è venuto eh, di Ma la polizia di Roma Capitale con Dimaggio ha detto che dobbiamo togliere assolutamente i pullmini, dobbiamo perché deve passare il eh, il mezzo per eh, togliere tutte le macerie che stavano dentro al centro, insomma. A questo punto è chiaro lì questi sono allarmati, cioè anche io mi sarei allarmata perché se tu non mi dai una soluzione a, alla situazione in cui mi trovo, mi trovo in mezzo alla strada su due notti, no? Alla ghiaccio, voi bambini e tutto quanto, poi all'improvviso la mattina senza una soluzione, mi dici devi levare i pullmini, levateve da qua e poi con il metodo, insomma, di di di maggio, cioè sono andate a finire a a a in Taf Ferrugio, insomma, le quali pure una una insomma una ragazza è stata colpita da dallo spray urticante agli occhi e un calcio alla pancia, insomma. Poi anche un'altra donna è svenuta, insomma, è, infatti è stata portata via sì. poi successivamente quando c'ero anch'io verso eh, l'una così con l'ambulanza. Comunque sta ragazza si è ancora ricoverata perché devono fa l'angiografia agli occhi, tutto e anche l'ecografia dove ha ricevuto il calcio. Comunque il fatto che era proprio, cioè che mi è sembrato incredibile che non c'era nessuno del delle istituzioni, del municipio come sempre a stare qui, cioè, e hanno lasciato in mano, veramente, tutto quanto alla gestione de della della polizia di Roma capitale. Cioè, ma questo non è anche perché queste sono cose di cioè di un intervento sociale e non si può, cioè non è che si può, eh, certo, anche perché queste persone mh, mh, come dire vivevano in questo centro, fra l'altro la non che a noi ci importi molto, ma mh, non è che era un mh, nel senso un centro diciamo regolare adibito per quell'uso. C'è stato un da incendio, questo? adesso sono per strada, in più vengono trattati, insomma, in un certo modo la polizia municipale, si chiama anche ho sentito stamani, forse lo raccontavi proprio tu, cellulari anche della polizia, eccetera, di fatto ora sono le 5:30 e del pomeriggio e queste persone saranno ancora in strada. Cioè, poi dopo evidentemente sono stati un po' qua, poi sono andati via, sono arrivati sai quando poi arriva tutta la stampa, la cosa, eh, a questo punto questa volta penso che ehm, cioè gli porterà anche caro, come immagino, no? visto che eh, che sta creandosi immagine de della de, de, dopo Roma capitale, no? Una giunta comunale che riesce praticamente ad affrontare tutte le varie esigenze, insomma, del sia di de, de accoglienza immigrati, ehm romme, ma anche per i stessi sfrattati, insomma, nostri, no, delle delegati che vengono sfrattati e non si trovano a soluzioni, cioè dove lì manca un piano eh, degno, insomma, un piano casa che non c'è e qui con, eh, sfrattano le persone, addirittura volacellere mettono in mezzo alle strade do, mamme sole e tragu quei bambini come fossero eh. Poi in, sui rom la stessa cosa, tant'è vero che penso che ci sarà eh, una cioè un controllo più ferreo sui vari accampamenti che ci sono, no? Nelle varie zone di Roma e poi non riescono più a gestire questi centri, perché parliamoci chiaro, insomma, sono una macchina una macchina mangia soldi che poi non risolvono i problemi. Se non quella cioè di tenerli là chiusi, no, come i campi romi e del salone, li tieni chiusi finché poi non accade qualcosa che si viene a conoscenza, no? Cioè che mette la luce, tutte le le le pecc, tutte le, le le cose che non funzionano. Certo, comunque insomma la vergogna del giorno è che quante persone saranno lì adesso a uh, che parecchie famiglie, saranno sulle 120 persone. Eh, cioè, tipo 120 persone che sono in mezzo a una strada e probabilmente passeranno un'altra notte in questo modo. Eh, però eh loro avendo, sai, poi loro oh, hanno parecchia, come si dice? Ehm capacità, no? Ne hanno Abbiata vissute tante, di... sì che si adattano, cercano e eh, poi si si aiutano anche, insomma, fra di loro, quindi chi non c'aveva il pulmino ha ospitato l'altra famiglia, tutto sia. Però fatto sta che hanno dormito perché c'avevano anche i, i pulmini che loro vanno a raccogliere il ferro. E eh, infatti questa mattina entra pure questa provocazione, perché dice "Fa, deve vedere i documenti dopo che prenti, ma dove andiamo noi? Standiamo via da qua, che andiamo in mezzo alla strada, ci dovete dare una risposta, no?" Allora, a quel punto, dice, vabbè, fateci vedere i documenti, vediamo se è stato tutto a posto e come in tante altre situazioni che hanno fatto praticamente. Lì dove non c'erano i documenti, hanno sequestrato i bulla che per loro vuol dire quello che, cioè e dargli da, da cioè gli dà da vivere, no? Perché vanno a raccogliere il ferro, tutte ste cose qui. No. Certo, gli togli il lavoro e gli togli anche il posto dove dormire stanotte, fra l'altro o tremello a quel lavoro, cioè infatti dentro ai mulmini oltre che dovemesti pure la roba che avevano raccolto ultimamente, che poi nell'imbicilità, no? Nell'imbicilità delle nostre istituzioni, non capiscono che queste persone sono, cioè, sono persone che a noi ci potrebbero rendere davvero oro, no? Perché nella raccolta de eh, che che avviene è eh, differenziata, ma non solo è differenziata, ma proprio che non va finiti in discarica perché viene scomposta tutto tutto tutto tutto oro quello, capito? Quello che non le sanno gestire queste cose. Non sanno gestir e e eh, eh, come si dice, anche cioè eh, trattandorle come persone che possono svolgere, no, un ruolo in questa società, capito? In questa nostra società tutti possiamo svolgere un ruolo. Però se tu non gli dai l'opportunità, dico e metti le persone tra un campo come quello che è diventato le vie a Salò oppure dei Ma pure un barboncino alla fine diventa una belva, eh? penso. Ah. Comunque, S vabbè, comunque. Senti, l'appuntamento quindi è di nuovo per domani mattina per vedere eh. se succede qualcosa, insomma, per eh, trovare un quindi, pu... del, del quinto dipartimento. Già ha detto verrà prestissimo qui e vedranno di trovare una soluzione in qualche centro nel frattempo che vedono se si può rimettere in sesto questa struttura, o oh, capito? in due tre posti, però senza dividere i nuclei familiari. Ecco, questa è annuncia... ah, allora l' Allora Comunque noi... nel tempo gli pomeriggio hanno portato via il ragazzino che praticamente avevano fermato insieme col padre che c'ha 14 anni questo ragazzino. L'hanno fermato e l'hanno portato a questura, capito? E poi l'hanno rilasciato e portandolo qui e riconsegnandolo insomma alla mamma. E domani attina invece il, il Il padre ha fatto indirettissima, insomma, ma non si capisce perché perché. Ma la situazione ci sembra veramente grave e veramente vergognosa. Se ci fosse qualche novità, ovviamente i microfoni della radio sono aperti, altrimenti, insomma, continueremo a raccontare questa storia. Sì, eh, no, no, finché magari ecco, come dicevo, no, allora venga la luce perché magari lì al campo è andato a fuoco la ba, oppure perché lì vengono presi di petto gli immigrati che stanno eh, rifugiati e che magari non c'entrano niente con tutta una situazione del degrado che si porta il quartiere come torta pianza da anni, insomma, no? E che la gente forse si è scordata di, di quale lotta bisogna fare, che non è andarsela a prendere con chi sta peggio di noi, ma andrà veramente lì dove è la sede del palazzo, no? e cominci a fare richieste come se facessero una volta per l'inditto alla casa, il diritto a al lavoro, il diritto allo studio, il diritto alla sanità che premente ci stanno tagliando tutto. Ogni giorno arrestano persone, ci sono daggenti, eppure boh, non lo so, vabbè. Comunque la cosa gravissima è la mancanza delle istituzioni lì stamattina. E questo non c'è dubbio che era dovuta sì. proprio la la, la presenza delle istituzioni stamani era proprio dovuta, insomma. Eh, ma evidentemente poi è uscito sui giornali sta cosa, eh, per cui dopo è venuto verso il pomeriggio il eh, cioè il segretario del gabinetto della Danese, insomma, a vedere se su cosa ci poteva cioè, è entrato dentro la struttura, dice "Ma se questi dell'ufficio tecnico fanno questa specie di di perizia, eh, potrebbero rientrare, ma non nessuno che si prende la responsabilità, capito? Siamo così noi qua sì. Senti, noi ti ringraziamo sì. e ti ripeto, siamo qua, il numero lo conoscete, altrimenti ci risentiamo domattina E voglio dire è che praticamente adesso stanno facendo gli strati, l'ho detto anche questa mattina nella stessa maniera che hanno fatto finora per i campi abusivi, capito? Che vanno lì, si buttano fuori, le buttano tutta la roba fuori oppure non se la fanno prendere, dopodiché sta in mezzo a una strada E qui ancora un altro caso, non so se è più o meno grave dello sfratto, ma siamo lì, cioè di persone sono dovuti uscire da una struttura aperta dal comune perché questa struttura ha subito un incendio, stanno in mezzo alla strada e vengono trattati, insomma, come se non avessero nessun diritto, mettiamola così, dai. E allora, poi dico, voglio dire, oltre che persone, ci sono anche i bambini, no? Che è patrimonio dell'umanità, già ne nascono pure cose. Sì. Vabbè. Grazie ancora. Ciao ciao ciao